do, you know I love you, I'll always be true, so please, love. Du alltså, ja, det där duger. Han sjunger så här högt alltså. la, la, la. Jag att och så. Börjar du att tusen år ska lämnas tom? Behöver tid att tänka och andas ut. Varför dök den där vignetten upp? Du har inte noterat det. Nej. Jag hade noterat det före Per Torgraven. För att just idag, den 5 oktober, så är det 60 år sedan Beatles släppte sin första platta. Eller musik på, på platta. Hur fick du reda på det? Sing Singel lär där med. Eh, vad sa du? Hur fick du reda på det? Eller hade du i huvudet att det var så? Eller var det... Nej, jag läste det nog någonstans. Det dök upp någon som kommenterade. Men jag minns ju att när det var 50 år sedan de släppte... Mm. för jag på Hammarby i några skolor. Då hade jag ju vitt korta och vita slips. Idag den dagen Ja. Fast då visste jag att jag, ja, ja, ja, jag skulle vara ute i lite. Det eh, ja, kändes lite obekvämt att ha mm. korta slips. Så då, det blev den här där t-shirten Mycket mm. fint. Kan ses sen på poddbilden. Ja. Bra tema. Bra, Bra början. Eller, eller tema. Ja. Mm. Men sen är det ju det här huvudet. Och det är ju lustigt. Jag berättade för, för Rosa. Ja, fråga vad jag frågan, ska jag prata om det här och så. Men Det är ju lustigt för att. Jag menar, jag berättade. Vi skriver ner lappar varje gång. Mm. Eller varje gång vi skriver ner var tionde gång, fem lappar var. Och vi kommer som liksom inte ihåg vad det är. Och branskan är med var det man skriver det här. Mm. Och jag har det sjukhus. Besök och vi har ju aldrig Någon gång varit någonting om sjukhus Eller sjukdomen det där. Mm. I alla fall med ytter få gånger mm. Och idag Så skrev Åsa till mig För Edvins tjej De hade ju fått, och vi som hade fått som, Någonting på armen var som svullen mm. Då hade, Eller hon hade bara varit och, och tränat Och så idag ringde hon till oss och Hon var på skolan Hon hade svullnat ännu mer ruzon till armen så, Och Ja, och till eller ring till det 1177 man ring va. Mm. Och då visst den där men kom in direkt för det kan ju vara någon propp blodpropp där. Ja. Så fort han har varit där och så eller till nära akuten har upp honom till, till Sös. Mm. Och då var ju vi hon kom dit vid klockan 1.00 tror jag då och ni fortfarande är nu klockan ja, men snart nio. är snart 9. Vad Nej men de vet inte, de, de har kollat Men det kan vara nå, någon form Av blodpropp Oj. Apropå Och just Är det bra eller är det dåligt omen? Ja, frågan Ja Och i, jo, Lite i närheten av i, Igår på väg från APT-möte på jobbet Och så repar vi och Då jag känna, jag börjar jag få ont i magen, det har jag sällan. Alltså. Mm. Och så bara jag känna den här för eh, men tio år sedan, kanske, så fick jag så ont i magen två gånger i loppet av 68 veckor. Så jag var jag tvungen att åka in på akuten. Mm. Och båda gångerna så, för det var på kvällen, och båda gångerna så eh, fick jag, jag tog mig emot mig och så fick jag ligga på en brits. Och första gången fick jag någon dryck och dricka. Liksom. Något speciellt. Alltså jag somnade båda gånger sedan jag vaknade- så var jag ju verken över. och borta. Efter några timmar. Kom ihåg du när du var i festen? Var, det, var det också magen? Nej, det var slåger. Ja. Nej. E, men, men du att du åkte ju också iväg. Ja, precis. Jag tänkte komma dit. Alltså. E, jo, men och, och... Och det var lite grann av den känslan jag hade igår- Liksom att det börjar börja göra så här ont Och det börjar Men herregud vad fan är det Och, den, och de gångerna så Så tror jag att det var stressrelaterat så här, ganska Aha. på håll uh, Ja och Det har känts konstigt För att verkligen gick bort när jag rörde mig. Men ändå så var det väldigt otänkt mm. okay. Och den här Jag kan fylla på med den Aha. Nej det var ju ingenting att ha ont i magen Utan det var ju Ja, du, jag, jagga och eh, Råger Hemma i, hos Råger i Täby Och så var det ju flanksteg tror jag Och så satt jag en bit i halsen Ja, får så var det, och jag kommer ihåg alltså, Jag sa ju till tryck liksom jag, Ja, visst du trycker. Ja. Men det För det var ju som inte i Luftstrupen Det var ju matstrupen ja. Jag måste ha svarat en för stor bit Så det gick ju som inte och Sverige någonting så också fick jag skjutsa in mig till... Till... Till, till, till sjukhus. Ja. Och direkt när jag kom dit på akuten... Och så ja, med att jag har svarat någonting... Och, tänkte, ja. och när, så fort det, när det kunde vara eventuellt luftstrupen... Liksom så här... Mm. Då fick jag komma in direkt. Ja. Och så kände jag... man känner kände att nu. nu Nej, där gick den ner. <laughs> så kom du tillbaka. Ja, ja, ja. ja det var stort. Och då var ju Återkomst, det då ja, vi körde för <laughs> då vi körde vi stod vi stod i ring och skrek och hoppa skrek lådvin lådvin <laughs> ja det var det var till var det förra gången ja mm. där knöt vi hoppsekken nu nu en bra fest ja ja man, man skandera lådvin ja Nej, det var imponerande gärna att Ja, det hade varit ett stort jubbel då du återkom För det var inte så jättelänge en, en, en, en halv timmen ja. Och sen var det ju mer ja, Det hade varit ju låd in efteråt också. ja det var Det hade ja. ja, så ja så Det är väl med de två färskaste Jaha, okej, okay. som du har att lägga in mm. Ja det, jag... Eller, Har du att lägga in det Jo, jag har att lägga in en gång när jag opererade Jag hade sån här Magmunsbrock mm. Och då gjorde det en sån här Tittårsoperation då låg jag inne, ja, en en dag Ja En natt tror jag var inne De gjorde bronkoskopi Så jag gick ner i lungan körde Men alltså hur, hur går min Är det På via mun? Ja, jaha var vidrigt. Ja. Men var det vaken? Ja Men alltså hur tjock slang är det? Nej det var ju, jag kommer inte ihåg Men det var liksom, det var ju obehagligt Ja eh... Det enda jag kommer att Fast förutom i lumpen, lumen. Där halvfuskade jag till en. Du ute i fält. Ja, äh. alltså, kände efter lite extra och trodde jag hade feber och fick jobba in. Det är jävligt skönt. <laughs> ja. Jo, är vet, man. Jo, vi hade enkel. Ifrån gul länge. Äh, jag är klok. Hej. Nej, Mats Elberg. Ja, jag vet. Inte. Men nä nästan han var 64. Ja, ja, ja. Han fall inne vid Ögonen han i, på med skuld på nu. satt han på lersmentet med huvudet emot, emot mot fönstret. <laughs> vad fan gör? du? Va, vad gör det för en CB? Nej, men jag ska jag ska få hjärneinflammation. <laughs> <laughs> <här> <här> jo, men äh, lump lumpen uppe på minnen. Det var det också när man var ute. Vi var på en sån här övning i killen och det var ju kallt och, och befälen hade sagt innan Men titta på Titta på kompisarnas ansikte Om man börjar få såna vita fläckar Så så Då är det förfrysningsrisk liksom. Då måste man in Och värma sig Och var det var en killan Han var från delspullen Just där var han från <laughs> Men han Han, han det var någonting, eller, men han hittade på att han hade Och det var ju som en liten Han var ju för en tomte Och, och, och ju att näsan var för frusen På han, mm. så han fick in Så kom han tillbaka, lummar tillbaka dagen efter Då De liksom var ah, det som genomskådan Ja fan du Men hur, hur var det, Lumber heter han. Hur var det Lumber med, men nej Alltså vi gick ju Nej fan han var liksom jag var ute, så, Det bara small till det <laughs> var Och just det, det, så bara, det är bara smalt i. Men vad heter det? Eh, hur länge fick du ligga där när Du hade att du satt och hade feber. Men de tog ju temperaturen, svarade. Ja, det gjorde vi, Men en natt tror jag, som var ute jämnligt. Sen var ut. Ja. Men det var ju skönt att få en natt. Ja, det är Lakan. Ja, Ja. På Men vad heter det här När du gjorde Bronkoskopi. Bronkoskopi Har du gjort någon Vad heter det Gastroskopi Vad var det När man kör ner, ner till magsäcken Ja kommer, nej det men bronk, Det är till lungan ja. Så det är hyfsat lika hyfsat ja. jag Har kört. du gjort det Jag har gjort fyra stycken Varför då när Jag opererade jag hade ju Jaha, det magsyra så att det var, liksom var alldeles blodigt i, i matstrupen. Mm. Liksom för att matsy, magsyran kom upp. Det är också en koloskopi. Därför? Ja, nu går man upp. The back. <laughs> okay. Och det var ju också för att jag hade så långt i magen. Jag mm. med två gånger, jag måste ha någonting, det måste vara mm. någonting. Kolla. Men det, det var det minst en, en, en gastroskopi Det är ju det absolut det värsta Fy fan äh. Ja men alltså man kör ner körde slang i halsen ja, Det, ja. det kände jag Första gången så, så var det Det blev bara värre och värre För man visste det som vänta oh. Och första gången Då sa de att Nej men det är bara en nej, men det är en tunn slang som man, som man drar ner men fan det var ju som en trädgårdslang alltså. <laughs> Ja och så, och så fick man eh, spray De liksom i, i halsen mm. Om man skulle bli bedövad mm. Och bara liksom, man fick den sprayen På gomsägel Min pinsamaste Sjukhusbesök tror jag är När Jag, jag hade spelat fotboll mm. Fotbollsmatch Och så sträckte jag Baksida lår Och så tog jag en, en sån ärtpåse hemma Och la på direkt på huden så Knöt om Allt mm. det där mm. Tänkte äh, kyla liksom Sen skulle man göra Och så när jag tog bort den här påsen det var ju is som hade fastnat på Huden mm. Och äh, Det gick ut att ta bort Men smälte ja. inte eller det var så kallt liksom Ja, ja. så hade det frusit fast ja. Så att äh, det här var ju på vädret att dra bort, ta bort, liksom driva bort. Men hade det huden åkt ja. Så att eh, pappa tog här och smälte liksom ner så här. Ja. Men då blev det ju brännskada. Då fick jag åka in och så fick jag ja. åka in på en krupp. Det var en stor brännskada. Ja. <laughs> fick stora så här plåster liksom på, på lår Det lärde då... jag mig att lägga allt där på, direkt på huden. Det var en sträckning och det blev Ja, <laughs> bredvid. Bredvid. ja. <laughs> brutit ändå, eller? Brutit? <laughs> ja, ja, jag vad tänker jag efter? Har man med sjukhusbesök? Alltså... Jag har ju knäoperationer, tre, fyra stycken. Jaha, Ja, fan. Jag hår, ja, men det är ju också tittår. Ja. Nej, jag har ju inte många operationer förutom, förutom det där, va? med med brockit Jo, det var en, en granne som Det eh, den mannen som dog som vi hade köpt skivor av. Mm. Och när var väl en han var väl 70 tror jag. Närmare 70, 69. Och då när han var in på sjukhuset liksom ja personnummer som kanske är och sånt där. Men de hittade som inte. Och visst den när mannen hade varit då på sjukhus. Han är 70 år och liksom... liksom... Ja, inte på en kontroll heller? Nej, det fanns <laughs> ingenting på honom. Fan, då? Ja, men... Och, och, Kärnfriskt nu. Ja, men jag, när jag såg alltså... Uh, bara någon, någon månad innan han... vi ja. vet att han hade cancer. Så, så var det som jag sa till oss mycket. Och jäklar vad han är... Alltså ingen som framåt lutar lite hängande mm. gången. Men alltså riktigt. Mm. Och han måste ju... Han spelar mycket golf och så måste han, han måste ju styrka träna på något sätt eller mm. att hålla igång. Men det var men kär, Fanns en <laughs> det är kärn kärnfrisk fast inte i snoronal. Fast ja, typ fick Okej. Jag eh, kom på några sjukhusserier Ja, TV. Jo. Jag kommer på också att jag skulle ha ja. Och då är det några jag inte har sett för, för, det, för det finns ju några och, um, ja. En som heter House Det är den här Han som spelar Jeeves En engelsk man som, som är Dr. House och mm, där. Mm, mm. Den har jag inte sett Nej inte heller Och så finns det Scrubs Det har jag hört talas om fast aldrig sett. Man har bläddrat förbi ja. det Man vet att den är ser det Sitt i akuten, aldrig sett Ja, oh, nej, inte jag heller Grey's Anatomy Ja, oh, den är också, också den som man bredde upp i Sen kommer det de två jag har sett Niptack Har du sett den? Nej Den har plastikkirurgi, den är en riktiga svin Den såg innan avsnitt av den avsnitten av 20 mm -hmm. år sedan nej. Och så MASH, den klassiska MASH, ja Nu mm -hmm. knyter det åt okay. till Lumparminnen ja. <laughs> LNL då. Men det var han som var Hawkeye Ja, han var Hawkeye så var det ju uh, Raider mm. Raider Raider radar, radar som man, så. Ja. Det var han som är, som är Otroligt lik i årskonstans Ja, oh, just det Lite mm. Men jag, jag tänker på en annan en, eh, Du har ju Också en det Du är ju Doktor Phil Dr. Phil? Ja, du har Doktor Phil Eller Och det bara kallad Doktorn och doktor du har ju Dr. Bombay Dr. Dr Dr. Hook. Dr. Phil, <laughs> doktor, doktor ja, Phil. Mm. Nej, Det känns det som att vi har tömt Allt med sjukhus En scen ja. som var Jag tänkte på Är det mannen från Mallorca Är det man vid talk? Det är man på taket på För jag blandar ihop dem bara fått med de är inte man inte mannen Det första Ja den scenen där han um, Slår järna, mm. liksom. med i ja oh. Spoiler alert Men den ja, är bra Och så en lite så här uh, röd tråd Ska försöka lista ut uh, vad det blir Sick of myself Our house Visit to Vienna Jag tror jag sa det uh, Sick, Sick of myself Det är heter Matthew Sweet mm. Och sen sa du Our house Madness mm. Besökte vi än? Är det vad heter? heter så roligt! Ja. Mm. Nej. Det är sick, sjuk, husbesök. Ah, ja, så tänkte inte ja. jag. Nej, så klart. Nej, men plan... vi är tömda Vi är helt helt uttömda. Ja helt. Ut. Vi tömmer ämnen på 20 minuter, det är så gjort. Vad står du nu på den här lappen? Här har jag läst läser jag. Husen! <laughs> fan, fan du, du, du, du kör ju en sån här... Uh, Monitning kommer med. Var, är, <laughs> var, var, var, är, var är det den här riderna också? Nej, äh, jag får det. <laughs> <laughs> <laughs> <här> <här> Över uh, <här> klokk <här> <vik, här> <här> <vik, här> Molin oh. Jag kan säga att eh, vad var Du sa att du fick från Dildo Men får man fram det på Molin Det får man inte va <laughs> <laughs> jag. Fick man inte Ska jag göra det Det finns lite 2D i Molin <laughs> Kanske, tar, man, att du, att du fick kanske med lite vilja Fick jag ja. men, men, var... men nu ska man ju få fram här Det var det någon jag fick var bra. Eller var det Dildo ah, det är att Vi tackar Musen. <laughs> Musen. Det Här är då.